Пнувся, пнувся, панок, та й ноги витягнув. Дійшла чутка про це до Шемберка. Викликав він барабаша і наказав. «Покарайте так, вже ви кожен хлоп і дітям заказував. Жена пана не те, що руку гріх піднімати, а й косо дивитись не можна. Напалю обох!» «Барабаш?» До нього, джалалія. Зараз же обухобу цигарню, а завтра на кіл. А Степан Буланий і Петро Піскалка – найкращі козаки. Жаль стало Філону таких молодців, – сказав їм. Зуміли пана на той світ спровадити. Зумійте тепер собі порадити і мене не підвести. Вранці всі козаки мовчки дивилися на двох страчених. І, не промовивши жодного слова, розходились. Барабаш теж з'явився на майдан. Хто це? тицнув пальцем на перший кіл. Степан, відповів Джалалей. А це, показав він на другу жертву. Петро. зітхнув сотник. Барабаш нахилився до нього, примружив зеленаві очі і прошепів. «Ти кого обманути хочеш, Філоне? Сам на палю захотів!» «Пане Осавуле, та ж я знати нічого не знаю. Не казано, виконано!» «До одного шляхтича ще два добавилось. А булани з піскалкою на січ махнули. Коли накажеш, Філоне, панові комісарові про це доповісти!» «Не треба, пане Осавуле!» Філон на те. Гаразд, я нічого не знаю, але пам'ятай. Я мовчатиму. Тільки тоді, коли ти робитимеш все так, як вимагають інтереси Речі Посполитої і війська нашого козацького. Я зрозумів вас, пане Особули, запевнив Барабаша Філон. І я картав себе після того за хвилину слабість. Сім'я, Малі діти, а як по правді злякався, буваєш, Іде людина під кулі, не боїться турецького ядагана, Татарської стріли, вовка в оборі голими руками душить, А гримне на нього якийсь старшина, І він голову перед ним скаляє, і очі додолу опускає. Одначе всьому ж буває край. І сидів джелалій над водою, Думав, як бути, що робити. На землю лягали сутінки. У небі заблимали перші зорі. Вильнув за хмари блідий серп місяця. Почали згасати багаття. З темряви виринула чиясь молодцювата постать. Швидко наблизилась. Джалалізів очі. Перед ним стояв якийсь незнайомий козак. З-під шапки виглядав довгий оселедець, на обличчі видніли чорні брови і невеличкі вусики. — Чолом, пане товаришу! — промовив він знайомим голосом. — Джелалій звівся на ноги, пильніше приглянувся до незнайомця. — Не пізнаєш! — ще раз обізвався той дзвінким тенором. — Бугун! Близько в кою у голові Філона здогад. Звідки ти взявся? Десять літ, ні слуху, ні духу, а це, мов, з-під землі виріс. Здогано, друже, розкрив обіймі Богун. Почув, що батько Хмель кличе всіх, кому рідний край дорогий, наборнює із супостатами клятими і примандрував знову на січ. А січ і сідеє. А Хмель десь тут поблизу? Теж співмилі від тебе, а може ще й ближче. Ти не жартуєш, друже? А де ж би я тут взявся? Торкнув Богон руку Джалалія. Невже ти думаєш, що батько Хмель не знає, що ви вибрались на Запорожжя, що повинні зійти на берег у кам'яному затоні і йти на злуку з Потоцьким? Невже ти думаєш, що він не подбав про те, щоб не дійшло до цього? Як? Яким чином? «Ви оточені, друже! Он бачиш, горби, що ледь маячать. Там армата, чотири десятки жерл, і усі вони націлені на ваш табір. Але батько Хмель не хоче кровопролиття. Він просить тебе, Філоне, перекинутися до нас. Згадай, друже, горизвісний тридцять рік. Тоді ми були в купі, а тепер? Не вже нині ти став іншим?» Ранок видався похмурий. Хмари заволокли все небо, повисли над горбами. Сонце ледь пробивалося крізь них. Туман з Дніпра переповзав на омельник, блідосизими крильми обіймав табір з півночої заходу. Козаки прокидалися, потягувалися, бігли до води умиватися. Потім лаштували сніданок і знову гулимав вулик перед виходом рою. Тамісян лунали вигуки, погрози, умовляння. І знову суцільний гамір стояв над табором, мов шум над віковічним лісом в осінню негоду. Ледве встигли козаки поснідати, як від річки до річки через усе становисько, весняним перегуком задзвеніло, забилося, заклекотіло. Нараду, нараду! Хто скликає, де? Хіба не бачиш корогви? Гляньте, булани з корогвою, де він взявся, його ж на палю посаджено, невже воскрес? Братці, та це ж січова корогва, це ж Хмельницького корогва. З намету вискочив Барабаш. Червоні від безсоння очі військового осавула горіли лиховісним блиском, посинілі губи тремтіли. То дав право! Кому прийшло в голову? закричав він, розглядаючись у собіч. Яка собака осмілась гавкати ще вдосвіта?